Kapitola 12. Týden po jeho návštěvě v Trandemské odvezla sestra Agnes Joshu na svém Hádleji, což byla výjimečná podsta, na okresní letiště dané country. Bude si vždycky pamatovat, jak mu potom, co tam dorazili, řekla, že Bůh si musel přát, aby chytil to letadlo, protože každé dopravní světlo, na něž narazili, se okamžitě změnilo na zelené dřív, než musela zpomalit. A až dosud sestra Agnes vždycky zpomalovala. Jenže Jošu Joshua měl podezření, že v tom byly spíš nějaké drobné Lopsangovy zásahy než ruka boží. Jošua prošel bezpočet zemí, ale nikdy v životě ještě naletěl. Sestra Agnes věděla, jak to na lečišti chodí a dovedla ho k odbavovací přepážce. Jakmile si úředník otevřel soubor s jeho daty, zvážnil, stichl a zvedl telefon. Jošua si začal uvědomovat, co to znamená mít v Lopsangovi přítele, protože ho v zápětí vyvedli z fronty čekajících pasažerů a vedli ho chodbou s úctou, Jakou vidíte, když někdo jedná s politikem, jehož země vládne jaderným arzenálem a má poměrně svobodomyslný názor na jeho rozmístění. Přivedli ho, do... Přivedli ho do místnosti, kde byl bar o délce pultu z hamburgery, jaký vidíme v Disneylandu. I když to bylo impozantní, Joshua byl velmi zřídka a vlastně by dal přednost hamburgeru. Když se o tom žetem zmínil mladému muži, který se kolem něj točil ve snaze jakkoliv pomoci, dostal během několika minut skvělý hamburger tak nad spaný oblohou, že kdyby z něj vypadlo maso, ani by si toho nikdy nevšiml. Jošu ještě pořád trávil, když se mladý muž objevil znovu a odvedl ho k letadlu. Ledlo měl hned za přepážkou pilotní kabiny a od ostatních cestujících bylo diskrétně odděleno sametovým závěsem. Nikdo nechtěl vidět jeho pas, který ostatně stejně neměl. Nikdo se neobtěžoval kontrolovat, jestli u sebe, třeba v botách, nemá nějaké výbušniny. A jakmile vzlétli, už s ní nikdo nepromluvil. V dokonalém klidu se podíval na souhrn zpráv. Na šikákskem ouharově letišti ho vzali do jiného letadla, čekalo kousek od hlavního arzenálu a bylo překvapivě malé. To, co uvnitř nebylo polstrováno kůží, bylo pokryto kobercem a to, co nebylo polstrováno kůží ani pokryto kobercem, se skládalo z osilním vybídných zubů mladé dámy, která ho, jakmile se posadil, vybavala kolou a telefonem. Zasunul malý batok se svými osobními věcmi pod vedlejší sedadlo, kde na něj viděl. Pak se obrátil k telefonu. Lobsang zavolal v zápětí. Je hezké mít vás na palubě, Jošuo. Tak, jak se vám zatím líbí cesta? Dnes je to celé letadlo vaše. Za sebou najdete přepichovou ložnici, o níž mi řekli, že je výjimečně pohodlná a neváhajte a využijte pohodlí z prchového koutu. Bude to dlouhá cesta, že? Sejdeme se na Siběři, Jošo, Je tam jeden z utajených projektů černé společnosti. Víte, co to znamená? Je to podnik, který nenajdete na radaru. A oni tam budují co? pomyslel si. Správně. Aha, já jsem se vám o Siběři nezmínil? Ozval se zvuk startujících motorů. A mimochodem, vaším pilotem je člověk. Jak se zdá, většina má ráda uřízení teplé lidské tělo v uniformě. Ale neplašte se, v pravém slova smyslu jsem uřízení já. Joshua se pohodlně opřel v luxusním křesle a srovnal si myšlenky. Připadalo mu, že Lopsang je plný sám sebe, jak by řekly sestry. Možná měl ale sám sebe opravdu tolik, že sebou mohl být plný. A Joshua byl tady a dalo by se říct, že byl tak nějak Lopsangem obalen. Joshua se ale nijak zvlášť nevyznal v počítačích, ani v té úžasné elektronicky propojené civilizaci již byl součástí. Vždyť venku ve vkročných světech nebyl žádný telefonní signál, takže jediné, s čím jste mohli počítat, jste byli vy, to, co jste znali a to, co jste uměli. Věděl, že se se svým, že se se svým oblíbeným nožem stvrzeného skla dokáže udržet naživu bez ohledu na to, co ho potká. Docela se mu to i líbilo. Možná, že kvůli tomu dojde mezi ním a Lopsangem k nějakému napětí, tedy mezi ním a tím kusem Lopsanga, který se s ním vydá na cestu. Letadlo vzlétlo a nenatropilo víc luku, než šicí stroj sestry Agnes ve vedlejším pokoji. Během letu Jošua zhlédl první epizodu hvězdných válek, usilkával džín s Sonikem a koupal se v chlapecké nostalgii. Pak se osprchoval, neže by ji potřeboval jen proto k sakru, že si to může dopřát, a vyzkoušel obrovskou postel, kam ho následovala i zmíněná mladá dáma a několikrát se ho zeptala, jestli si bude přát ještě něco. Vypadala dost zklamaně, když požádal jen o sklenici vlažného mléka. O nějaký čas později se probudil právě včas, aby zjistil, že se ho zmíněná asistentka pokouší připoutat k posteli. Ostrčili, nesnášel, když ho něco omezovalo. Byla ale neodbitná a s ocelovou sílevědomostí, byť obalenou čokoládou, polevou, trvala na svém, dokud nezazvonil telefon. Pak řekla. Omlouvám se, pane, jak se zdá, tak byla bezpečnostní nařízení dočasně odvolána. Čekal, že Syběř bude plochá, větrná a studená. Ale teď bylo léto a letadlo začalo klesat nad krajinou, kde byly mírné pahorky pokryty tmavými ostrůvky zeleně. Divoké květy a motýly tvořily ostrůvky rudé, žluté a modré barvy. Řivěř byla nečekaně krásná. Proudové letadlo na země dosedlo, spíš velmi něžně políbilo betonovou přistávací dráhu. Zazvonil telefon. Vítejte v Noch, non such place, Joshua. Doufám, že i v budoucnosti využijete služob non such aer aerolinii. Ve skříni hned za dveřmi najdete vyhřívané spodní prádlo a příslušné venkovní oblečení. Joshua se zrudlou tváří odmítl nabídku půlavné asistentky, že mu pomůže s oblékáním prádla. Přijal však její nabídku a dovolili ji, aby mu pomohla nasoukat se do silného a neohrabaného srchního oblečení. Měl pocit, že v něm vypadá jako Pilsburský koblížek, ale ku kupodivu bylo překvapivě lehké. Vystoupil z letadla a přidal se ke skupince mužů oblečených stejně jako on. Joshua se začal ve vlahém vzduchu okamžitě počit. Jeden z mužů se usmál, zavolal na Joshua s neklamným bostonským přízvukem. Na západ! Ohnul vypínačem krabičce na krabičce připevněné kopasku a zmizel. V zápětí začal jeden po druhém mizet i jeho kolegové. Joshua vkročil na západ a vystoupil v téměř stejné krajině, až na to, že kolem zuřil blizzard. A okamžitě si uvědomil, proč potřeboval zimní vybavení. Kousek od sebe viděl malou chatrč a z pootevřených dveří na něj mával jeden z Vypadalo to jako aklimatizační chata, místo, kde cestovatelé odpočívali a jaká teď byla ve vkročných světech stále běžnější. Byla ale čistě užitková, jen závětří, kde se mohl člověk v jakém takém sklidu zpamatovat, než se vydá dál. Bostoňan, který nevypadal právě nejlépe, za Jošou zavřel dveře. Vy jste vážně on, že? Vy se cítíte dobře, že? Já sám tím tak strašně netrpím, ale... mávl rukou. Ješua obrátil pohled k zadní části místnosti, kde leželi dva muži na úzkých kavalcích s hlavami přes okraji a zbelíky na podlaze před obličeji. Na pach dopovídal zbytek. E, poslyšte, jestli se opravdu necítíte dobře, pokračujte v cestě. Poslyšte, jestli se opravdu cítíte dobře, pokračujte v cestě. Vy jste tady VIP. Nemusíte na nás čekat. Musíte udělat ještě další tři kroky na západ. Na každém kroku najdete podobnou stanici, ale řekl bych, že nebudete potřebovat. Poslyšte, a je to fakt pravda? Hledte, a, a jak to děláte? Ješua pokrčil rameny. Sám nevím. Je to asi cvejk nebo co? Bostonian otevřel dveře. Poslyšte, než zase vyrazíte, chtěli bychom vám říci tohle. Další krok, vstup na step a stop. Ješua se sice pokusil usmát, ale když se mu to nepodařilo, dodal Bostoňan omluvně. No, je vám jistě jasné, že tady moc návštěv nemáme. Tak hodně štěstí, člověče. Po dalších třech rocích se ocitl v dešti. Nedaleko stála další bouda a další dva zaměstnanci, jeden z nich žena, která mu srdečně potřásla rukou. Ráda vás vidím, pane, měla silný ruský přízvuk. Líbí se vám naše počasí? V tomhle světě je Sibíř o dva stupně teplejší a nikdo neví proč. Musím ještě chvíli počkat na zbytek party, ale vy se můžete rovnou vydat po cestě ze žlutých cihel. Ukázala na řadu oranžových značek na tyčích. Je to zkrátka na staveniště. Na staveniště? Na stanoviště čeho? staveniště čeho? Věřte mi, nemůžete to minout. Neminul, protože to nešlo. Byly vykáceny celé akry borového lesa a nad kruhem obnažené země bylo něco, co na první pohled vypadalo jako vznášející se budova. Znášila se... To se potvrdilo, když proudy deště zahlédl poutací lana. Bylo to obrovské... byla to vzdušná vedliba. Částečně nafouknuté tělo byl gigantický pytel z plastiku a stužených vláken s, něko s několika patrovou gondolou polepenou obrovskými logy transzemské jako něco ze sezecných příběhů. Gondola byla vyrobena z lištěného dřeva plná kruhových lodních okének a skleněných ploch. Vzducholod. Chvilku, chvilku se úžasle díval, ale to už k němu spíchal další zaměstnanec a nesl telefon. Vy jste Joshua, že? Přízvuk tohoto muže byl nepochybně evropský, nejspíš belgický. Jsem rád, že vás poznávám. Vážně, moc rád. Pojďte za mnou, mohu vám vzít zavazadlo? vazadlo? Joshua si přitáhl batoh tak rychle, jako by jeho popruch mohl muži spálit v dlaně. Muž ustoupil. E, promiňte, pane. Každopádně si svůj batoh nechte, tady bezpečnostní nařízení tak přísně nedodržujeme a, proto, a pro vás už to vůbec neplatí. Pojďte se mnou. Jošuha následoval po, pomáč, po promáčené zemi pod neforebný tvar. Gondola, vyrobená jako trup staré dřevěné lodi, byla ukotvena k mohutnému kvovému stožáru, zřejmě vyrobenému přímo tady, z místní ocely, a u jeho úpatí byla klec výtahu. Jošu v průvodce opatrně vlezl do otevřené klece, a když se k němu Jošua přidal, stiskl tlačítko. Nahoru ke spodní části gondoly to byl jen kousek, tam prolezli otevřeným poklopem a dostali se tak mimo dosah deště. Jošua se ocitl v malé místnosti, dýchající hutnou vůni leště, leštěného dřeva. Bylo tam několik oken, přesněji řečeno lodních okének, ale teď za nimi nebylo vidět nic jiného než šedý déšť. Přál bych si děplout s vámi, mladý muži, řekl muž veselé. Vydat se tam, kam se vydá tahle věcička. Ale kam to, nikdo z nás samozřejmě neví. Když budete mít možnost, prohlédněte si, jak je udělaná. Je samozřejmě nekovová a hliníkovou kostru. E, no jo, jsme na ní všichni moc pišní. voyage, užijte si cestu. Muž nastoupil do výtahu a zmizel pod lodí. Poklop se zasunul na své místo a s leštěnou podlahou. Místností se rozlehl Lopsangův hlas. Znovu vás vítám na palubě, Jošo. To je ale příšerné počasí, že? Ale to nevadí, už brzo nás zůstanu až na dně, nebo, abych tak řekl, pryč od něj. Jošua ucítil trhnutí a podlaha se zakývala. Odpojilo nás od sloupu. Už letíme? No, kdybychom nebyli připraveni vyrazit, nebyli bychom vás sem dopravili. Pod námi na zemi už teď bourají tábor a pak tohle místo zažije něco jako malou verzi tunguské katastrofy. Utajení, pokud tomu dobře rozumím. Samozřejmě. A co se týče přítomných zaměstnanců, je to pestrá parta. Rusové, američani, Evropané, Číňani. A ani jeden z nich nepatří k těm, kdo by rádi mluvili s úřady. Jsou to chytří lidé, kteří pracovali pro řadu zaměstnavatelů, opravdu velmi užiteční a s dostatečně vynechávající pamětí. Kdo dodal to letadlo? A ah, líbil, líbil se vám let v Lírovi? Je majitkem jedné holdingové společnosti a ta ho příležitostně půjčuje jisté rokové hvězdě, která se dnes večer rozčiluje, že není letadlo k dispozici kvůli servisní prohlídce. Brzy ji to ale přestane zajímat, protože zjistí, že její poslední album stouplo na žebřících o dvě příčky výš, než bylo včera. Lopsang dosáhne daleko. A teď, když jsme na cestě, vnitřní dveře se tiše otevřely a odhalily desetně osvětlenou chodbu vyloženou dřevem která končila dalšími modrými dveřmi. Vítejte na Marku Tvajinovi. Prosím, chovejte se tady jako doma. Na této chodbě najdete šest kajut úplně stejných. Vyberte si z nich tu, která se vám nejvíc líbí. Um, teplé oblečení můžete klidně odložit. Všimněte si těch modrých dveří. Vedou do laboratoře, dílny a ke konstrukční kanceláři mimo jiné. Stejné dveře najdete na každé palubě. Byl bych raději, kdybyste do nich nevstupoval, pokud nebudete vyzván. Nějaké dotazy? Joshua se převlékl v kajutě, kterou si nemátkou vybral, a pak se vydal na průzkum Marka Twaina. Obrovský obal, který se díky částečnému natlakování mírně vlnil, byl zvenší očividně pokrytý slabým potahem ze solárních článků, které měly dodávat energii. Pohonné ústrojí tvořily obrovské Přechce vyhlížející vrtule, její listy se daly netáčet nebo sklápět. Gondola byla uvnitř stejně luxusní, jak přepěchově vypadala zvenčí. Měla několik palub s kabinami, kormidelní kabinu, vyhlídkovou palubu a salónní palubu s kuchyní vybavenou stejně dobře jako kuchyní prvotřídní restaurace a prostornou halu, která, která mohla posloužit jako jídelna pro 50 lidí nebo jako, což bylo neuvěřitelné, kino. A na každé palubě byly modré dveře, zavřené a zamčené. Když se nad tím Joshua zamyslel, začal chápat logiku výhody vkročení ve vzducholodi. Pokud se ovšem to věc vůbec podaří přinutit vkročit, a jak by se to dalo provést, to vůbec nechápal. Jeden problém při rychlém vkročení byly překážky. Už první noc na své průzkumné cestě po dlouhé zemi zjistil, že některé překážky se prostě nedají obejít, jako třeba ledová čepička, někdy celé mína vysoká, která charakteristicky pokrývala většinu Severní Ameriky během doby ledové. Vzducholodí byla dobrým pokusem, jak tuhle předkážku překonat. Takové věci jako ledovce nebo záplavy prostě přiletí a celá cesta by byla mnohem hladší a rychlejší. Promlu promluvil do prostoru. Ale musela být vážně tak velká, Lopsangu? A proč by nebyla velká? Stejně se nemůžeme schovávat. Byl bych rád, aby moje vzducholodí byla jako čínská zlatá loď, která v 15. století vozila poklady a budila v domorodcích Indie a Arábie úžas. Úžas vzbudíte každopádně. Pokud tomu rozumím, tak té věci není žádné železo? Rozhodně nikoliv. Proč je bariéra reality pro železo neprůchodná, zůstává záhodou dokonce i pro vědce černé společnosti. Složil jsem spoustu teorií, ale viděl jsem jen minimum praktických výsledků. Uh, víte, když jste mluvil o té cestě, myslel jsem si, že vás nějakým způsobem ponesu. O to ne, jsem připojen na všechny systémy vzducholodí. Mým tělem je celá tahle loď, takže v jistém slova smyslu ponesu já vás, Jošuo. Jen živé stvoření muže. Jistě, ale já právě tak jako vy, jsem živý tvor. A tu Jošua pochopil. Zducholoď byl Lopsang, nebo alespoň jeho tělo, když vkročil Lopsang. Zducholoď jako jeho tělo, vkročila s ním, stejně jako si Jošua s sebou nesl své tělo a své šaty. A díky tomu mohla vzducholoď vkročit. Lopsang byl očividně spokojený a trochu chlubivý. Samozřejmě, nefungovalo by to, kdybych nebyl živoucí bytost. To je další důkaz toho, že mé nároky na to, abych byl uznán živou, myslící bytostí, jsou naprosto oprávněné, že? Tu technologii už jsem vyzkoušel. No, vy to víte, šel jsem po stopách vaší minulé expedice, jak jsem vám už vyprávěl. Všechno je to dost združující, že? Joshua došel do spodních prostor gondoly a vyšel na pozorovací palubu které si všiml už předtím. Byla to bublina ze stíleného skla, která poskytovala dokonalý výhled na Sibir z téhle v kročné země. Dole se rozprostíralo, do, dole se rozprostíralo, dole se rozprostíralo místo, kde byla loď vybudována, pomocné plochy, které se zakusovaly do lesa, skladiště zásob, obytovny a přistávací dráha. Jošua se nad tím zamyslel a začal si uvědomovat, jak obrovskou práci tady Lopsang vykonal pokud ovšem dokáže vzducholoč skutečně vkročit, jak tvrdil. Předtím ještě, nikdo nepo, nepo, předtím ještě nikdo nevymyslel způsob, jak vyrobit vozidlo, které by se dokázalo pohybovat mezi jednotlivými zeměmi, zeměmi stejně, jako to dokázal člověk, a to bránilo rozšíření jakéhokoliv obchodu po dlouhé zemi. V částech Blízkého východu, dokonce i v Texasu, vytvořili, lidsk vytvořili lidské řetězy, které přenášely naftu ve kbelících. Jestliže Lopsang odstranil tenhle problém jednoduše tím, že se sám stal lodí, tak byl něco jako průkopník moderní železnice. E, díky, díky němu se změní svět, všechny světy. Nebylo divu, že utajení bylo tak přísné, pokud to ovšem skutečně fungovalo. Tohle všechno zřejmě bylo součástí pokusu. A Jošua popluje napříč dlouhou zemí v břiše stříbřité velryby. A vy vážně čekáte, že budu v téhle věci riskovat svůj život? Mnohem víc. Jestli tahle věc selže, čekám, že mě dopravíte domů. Vy jste se zbláznil? Možná, ale uzavřeli jsme smlouvu. Najednou se odsunuly modré, modré dveře a k Jošově nesmírnému úžasu se objevil Lopsang, Lopsang osobně, nebo přesněji v podobě pohyblivé jednotky. Ještě jednou vás vítám. Řekl jsem si, že se u příležitosti naší panenské plavby obleču. Mechanická postava byla mužská, štíhlá, atletická a měla obličej film, filmového herce. Hlavu jí kryla úhlově černá paruka a byla obličená do tmavého vycházkového obleku. Mechanický muž vypadal jako voskový James Bond a když se pohnul a ještě hůř, když se usmál, nijak se nesnažil svůj uměný původ zamaskovat. Jošua na něj a ze všech sil se... Jošua na něj zíral a ze všech sil překonával neodolatelnou touhu se rozesmát. Jošuo? Ah, omlouvám se. Jsem rád, že jsem se s vámi setkal osobně. Bertule zabrali a podlá se za chvíli. Jošua při pomyšlení na nadcházející cestu pocítil až chlapecky rozzařené napětí. Co myslíte, že tam najdeme Lopsangu? Myslím, že tam může být cokoliv, pokud zajdeme dost daleko. Co třeba draci? Já bych to řekl tak. Že můžeme očekávat cokoliv, co by mohlo existovat na této planetě v rámci přírodních a fyzikálních zákonů. Musíme mít na paměti i to, že tahle planeta nebyla vždycky tak mírumilovná a klidná, jako je dnes. Tak například, všichni tvorové na Zemi byly vykováni na kovadlině její přitažlivosti, což ovlivňuje jejich velikost a tělesnou stavbu. Jsem dost skeptický, co se týče nálezu panciřovaných plazů, kteří umí létat a chlí plameny. To zní dost všedně. Jenže bych nebyl člověk, kdybych nevzal v potas jednu velmi důležitou věc, a to tu, že se mohou dokonale mýlit. A právě to bude velmi vzrušující. No jo, to dobře, to všechno zjistíme, jestli ta loď opravdu dokáže kráčet. Lobsangova umělá tvář se poskládala do vrásek úsněvu. E, víte, my už posledních několik minut kráčíme. Ješua se obrátil k oknu a zjistil, že je to pravda. Přípravná montážní blotcha zmizela, několika prvními kroky museli opustit slabou složku známých světů, i když slovo známý můžeme v tomto případě brát spíš jako žert. I těch několik kročných světů, nejbližších prvozemi, bylo sotva proskoumáno, lidé kolonizovali dlouho zemi v tenkých pramíncích, které se táhly světy v řícké síti. Tam někde v hlubokých lesích mohlo žít cokoliv. A jak se zdálo, on se teď vydával do těch lesů mnohem hlouběji, než kdokoliv před ním. Jak rychle se tahle věc pohybuje? Budete příjemně překvapen, Jošuo. Z touhle technologií změníte svět, Lopsangu. Mm, já vím. Až dosud se dlouhá země otvírala jen pěším. Bylo to středověké. Ne, horší než to. Nedokázali jsme použít ani koně. Doba kamena. Ale od dne na zem se tam lidé samozřejmě vydávají i pěšky. Sní o nových hranicích, o pokladech nových světů.